dukoduk mamu bat ah, ah, Nikos tenbuzue odai hori Gamelu ui txurako hori Jesus Gamelu bat duk benetan Eta bai, eta sendimendori gabe ondotik ezintzen. Zinez bere ganatu dute obra. Antion Lukuk dauku daukumezala libertate frango hartuz eta publikoaren zori honaren zat sorpresa hondia eskainiz. Entzunea diendeak zertzion ondotik. Zora garrera, zora garrera, bai, bai, bedetan. Zer, hukanduzu gustukoena? Dena, eh, sorpresa, batez da sorpresa, bai. Zer, ba. maita duduz. Asko, eza, brutala, niretzat etzat itza. handia, eza, eske, bai, oso na. Ez takiz ezan, bauri, brutala, itzela, bai, oso na. Zinuen amletiko xeiko nire, bena behar duz berri ziakuri, eh? Hali, <laughs> izan, lez izan, edo, moskortu alaz, moskortu, that question. Ba, ez takin nire degazela, bai, oh, hoi uh, jokoa. Eta bate uste, holako izan zen, eh? <laughs> ah, bai, nikainatzen e, man eh? Uh, joko larien jokoa, uh, kusiski, uh, eta, bueno, gero, obaha oraiko munduaren jaratunaten uh, uh, bilduma bat bezala, erraiko uh, se, Baina dut. Uh, partetik joko larien parteti, bai, nikainatzen man E, bueno, az, azteko ez ustea, ba, igual danok e, Hamlet e, tradizionalarekin edo etorri gara buruan, eta gero, ba, bueno, e, antzerki lenguaia letik ikusgarria, eta, eta bueno, ba, Hamlet, e, egungo Hamlet, edo, ez, interpretazioso aktuala, e, kritikoa, eta kontzientzia ast, astintzekoa, ez. Antz ez lan bezala oso ona, oso ona nertzako Eta publikoa ere parte ez Eta gero oso hori, elementu gutxirekin Nola egin daiteken, kontatu daiteken istorioa ez Edo zen historio, baina mono, hau ez Ba bueno, oso, netzako da, euskalereko antz, antzerkitalde osoena edo Mir <laughs> esker ba, Eta norola berreskura zentatu intesunan Bailiak, gara gireukiz, eta pakoitzaren pentsamendua galdean erraikiz. Eh, ahambleu, ahambleu! Bai, ikus moldeat, uh, egia egan behar dat ez du bizik isakona da hamlet, gogorra ere, uh, me soporta garria, ala, ez zindabesterik egan, realitatea. Hor dago Bai Ordean, zes handimendu ikin, eta atzen zira Arrundt uh, atse manduzu Tokia munduan hor Bai, bai, eta plazera ere atse mandu uto eh, Parabdoxa balin bada, plazera hartzen al Joko Jokolariak Bikainak Ek diaran da, Jokolariak lariak, jokoa, tauleratzea dena bikaina zen Anitz uh, galdera? maitatu duta hainitz eta gaiten dut jender behar dela ikustea din zinez uh, ulertzeko hamleten uh, istorioa eta zinez uh, balio du ikustea bai ziarriko lana bada gibailohtan eta, eta bara, balio du ikustia eta ezta da dena kondatzen al eta bizitzen da gauza barnetik baina uh, din ikustea hori dut egiten al, bakarrik <laughs> Antson Luku? E, ba, lan ere ga, ikusi da, e, lan dia teknikoki ere e, Bilatu dituzte, ba nola egan idea e, taulagan jokoan, efektuetan Eta ere, e, alimaleko persona handana sekatzian Eta askipurita dena, ba hor, kausitu dute talde e, baten osatzea eta ikuskati ringarria da, zenta, bon, guai, jokolari horiak ikusiak ditugu aski ardura, benen, kausitzen dute sorpresain sortzia daike, eta ortako baliudu biziki ikustia, eta jo, bon, persoanak maiteukatik ditut biziki, e, e, ba, lampu ikusteko lana. da. Zu uh, antzerki uh, idazle gisa ere prezeski, egokitzea holako obra bat, egokitzea balimada uh, manera batez, Bon, edo garen baina idaztela noi eta uh, pa, parekatzea preseski uh, bai Shakespeare eta horien idazteko uh, no, ida eh, libertateko txia harzen dute amletekin, Shakespearean lanaikin hor uh, duan bon, bada egiazko idaztelan bat hor ez eh, dira uh, joan arras uh, no Shakespearean bidetik eta plana, kompassionez eta inbeste, respetatu Uh, ni uste dut gehiago zinez egin dutela, ez du izena hamlet, baina hamlet gurea, eta uste dut, uh, ba, iraztelan bat badela, sokuntza da. Milizkia. <hazio> Eta entzuleak, oi hartzun orien ondutik, hamlet obra horren ikusteko gutizia sortu ba ima zautzie, hemen sortzi eman aldi badirela oino urte bukaera hain eta beste hain beste 2008o urterako mementuko Barnela larrosoro azparneen daia eta donian egarazi hotz zinez estakolurik ez hamlet hutxegiteko.